Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzikafa wasalamun ala ibadihilladzina stofa Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayimiddin Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal muhammadin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah ah, Wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fid'nar Ayyuhal ikhwatu filla Ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata pada Kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan InsyaAllah ta'ala Pembahasan kita pada syurutul muslim yaitu syarat-syarat seorang muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis Asyik Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala nah, kita kembali secara singkat mengulangi dari tiga syarat yang telah kita bacakan dari Keterangan penulis rahimahullah yaitu min syurutil til muslim diantara syarat-syarat menjadi seorang muslim yang pertama adalah layakunu musliman hakon illa ayy arifa fil ibadah waiyamalu bimujibhi bahawa seseorang tidaklah disebut sebagai muslim yang benar muslim yang hak atau mukmin yang hak kecuali dengan syarat yang pertama yaitu muslim tersebut mengenal tauhidullah fil ibadah mengenal bagaimana bertauhid kepada Allah taala dalam seluruh jenis ibadah dan mengamalkan konsekuensi dari tauhid tersebut 6 nah, konsekuensi dari mentauhidkan Allah taala adalah Menegakkan seluruh perintah-perintah Allah yang lainnya. Dan sebaliknya menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tertinggi dari larangan Allah adalah asyirkubillah. Lawan daripada tawhidullah. yaitu mempersyarikatkan Allah ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang kedua adalah melakukan bid'ah-bid'ah. Dan yang ketiga adalah dosa-dosa besar dan seterusnya maka konsekuensi daripada orang yang mentohidkan Allah taala yaitu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan menegakkan segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini syarat yang pertama bahawa seorang muslim dikatakan muslim yang hak atau mukmin yang hak yang benar adalah benar-benar dia mengenal bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah Kemudian yang kedua Tasdikul rasul fi ma ja'abihi wa ta'atuhu fi ma amarabihi wa ijtinabu ma yaitu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang datang oleh beliau apa yang datang dengan beliau, aleyhi salatul wassalam, wajib kita membenarkannya dan mentaati apa yang beliau perintahkan dan sebaliknya menjauhi apa yang beliau larang, aleyhi salatul wassalam. Enam dan ini diistilahkan dengan tauhidul rasul, mentauhidkan rasul, sallallahu alaihi wasallam, iaitu fil tiba atau fil mutabah, mentauhidkan rasulullah. Di dalam ikutan Nah, maka Yang pertama adalah Mentauhidkan Allah Dan yang kedua adalah Mentauhidkan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Fil mutabah Mentauhidkan Allah dalam ibadah Dan yang kedua mentauhidkan Rasul Di dalam ketaatan Ia yani membenarkan Seluruh apa yang dibawa oleh beliau Mentaati apa yang diperintahkan Dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh beliau alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, Mu'adatul musyrikin wal kafirin. yaitu Wajibnya seorang muslim, Memerangi orang-orang musyrikin dan kafirin. Fakammim muslimin layak ominuh syirku. Kata beliau, Berapa banyak seorang muslim, Yang tidak terjatuh ke dalam syirik. Walakinnahu layu'adi ahlahu. Akan tetapi, Dia tidak memusuhi, Musyrikin dia tidak memusuhi pelaku-pelaku kesyirikan. Falah yaku Musliman hak bidalik, maka dia tidak bisa dikatakan Muslim yang hak, Muslim yang sejati dengan yang demikian itu. I'taroka babda jamilil Mursalin, di mana dia telah meninggalkan prinsip seluruh para Rasul yang diutus oleh Allah subhanahuwataala. Fy Ibrahim yakulu lkaumhi. Sebagai contoh adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Ibrahim alaihi di mana beliau berkata di dalam suratul Mumtahanah pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman kafarna bikum wabada bainana, abadan hatta tu'minu billahi wahdah kami telah ingkari kalian ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihis kepada kaumnya musyrikin yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, sesembahan berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah taala untuk mengatakan kafarna bikum. kami telah ingkari kalian. Wabada bainana wa kumul adawaatu wal Dan telah nampak antara kami dan kalian yaitu permusuhan dan kebencian, abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda hingga kalian mau memurnikan keimanan kalian semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini barakallahu fikum adalah ikrar dari Rasul Nabi dan Rasul Allah ta'ala yaitu Ibrahim alaihi salam bagaimana beliau mengumandangkan kepada musyrikin, kepada pelaku-pelaku kesyirikan Yaitu permusuhan dan kebencian antara keduanya. Antara kami dan kalian. Selama-lamanya. Hingga kalian mau beriman kepada Allah Ta'ala semata. Ia ini meninggalkan kesyirikan-kesyirikan kalian. فَقَوْلُهُ وَبَدَٰ أَيْدُ ظَهَرَ وَبَانَا Maka ucapan Nabiullah Ibrahim AS telah nampak. وَبَدَٰ أَيْدُ ظَهَرَ وَبَانَا Ia ini telah nampak antara kami dan kalian wa taammal adawati ala dan perhatikan bara di dalam ayat ini bagaimana Allah taala <coughs> mendahulukan kata al adawah daripada al baghdah 6 Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-adawa dari al-baghdha al-adawa adalah permusuhan al-baghdha adalah kebencian Mengapa Allah taala mendahulukan al-adawa dari al-baghdha li'annal ula ahammu min ath-thaniyah karena kata yang pertama itu lebih penting dari yang kedua Fa innal muslima qada yubghidu al musyrikin wa la yu'adihim fala yakunu atiyan bil karena sesungguhnya seorang muslim terkadang dia membenci musyrikin tetapi dia tidak memusuhi dan memeranginya sebagian muslim membenci musyrikin namun dia tidak memusuhinya maka dia belum dikatakan orang yang menegakkan kewajibannya hatta tahsula minhu al adawatu wal bagdha hingga terhasilkan pada dirinya yaitu permusuhan dan kebencian secara bersamaan kedua-duanya naam tidak cukup benci saja tanpa memusuhi tetapi harus kedua-duanya badiyata ini keduanya nampak dari seorang muslim terhadap musyrikin atau pelaku-pelaku kesyirikan yaitu al-adawa wal-bagdha yaitu permusuhan dan kebencian wa amma idza wujidatil muwalatu wal muwasalah fa inna dhalika yadullu ala adamil bagdha adapun ketika seorang muslim Didapati pada dirinya sifat mualah loyalitas wal muasolah, iaitu ada hubungan antara dia dengan musyrik, hubungan yang dekat, hubungan yang baik. Fa'in nadali kaya dulu ala Adamil bagdo, maka itu pertanda bahwa dia tidak membenci musyrik atau musyrikin tersebut. Maka dia bukan Muslim yang hak Barakallahu fikum hingga dia Mengumpulkan dua sifat. Yaitu al-adawatu wal-bagdha. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala dalam suratul mumtahanah Mumtana Mumtahana ayat yang keempat tersebut. Ia ikrar dan pernyataan Nabiullah Allah Ibrahim AS dan yang bersamanya. Kepada musyrikin, penyembah-penyembah berhala. Atau pelaku-pelaku kesyirikan. Kemudian yang keempat. Maashirul Ikhwa rahimani warhima Dikatakan seorang Muslim Muslim yang hak yang keempat al kiamu biwa jibin nasihah. Iaitu Muslim yang menegakkan kewajiban nasihat. Faman kala laa ta'arru lil muslimina walau f'alus syirka wal kufra wal maasi, laa yaku nu Musliman hqa, bal yajibu alaihi ain yansahhum. وَيُبَيِّنَ لَهُمْ خَطَرًا أَشْهِرْكِ وَالْكُفْرِ وَالْمَعَاسِي وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمُنْكَرَةِ بِيُسْلُوبٍ لَيِّن Barang siapa yang mengatakan bahwa Aku Tidak ingin untuk Berhadapan atau bertentangan dengan Kau muslimin Walaupun mereka itu melakukan kesyirikan Kekufuran, maksiat, dan sebagainya. Nah, aku tidak ingin terjadi konflik atau permusuhan atau perdebatan terhadap sesama kaum muslimin. Walaupun dia mengetahui bahawa muslim atau kaum muslimun tersebut melakukan kesyirikan, kekufuran, maksiat. Selama dia masih muslim, maka saya tidak ingin terjadi percekcokan ya dengan sesama kaum muslimin maka ini seperti ini la ya kunu musliman haqqo kata syekh rahimahullah dia tidaklah disebut dengan muslim yang hak muslim yang sejati muslim yang benar-benar muslim akan tetapi wajib atasnya seorang muslim yang hak yaitu menegakkan nasihat menjelaskan kepada kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan dalam kekufuran, dalam dosa-dosa maksiat, Bahawa semua itu Berbahaya Untuk kemaslahatan dirinya Di dunia, terlebih-lebih Dia mula akhirah Dia wajib menegakkan nasihat Dan selainnya Dari amalan-amalan yang mungkar Tetapi nasihat itu Dengan uslub, dengan metode Dengan cara yang lembut Dengan cara yang hikmah sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 125 Ud'u ila sabili rabbika wajadilhum billati Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah taala bil hikmah yang pertama dengan hikmah yang kedua dengan nasihat yang baik, al-mau'izatul hasanah. Dan yang ketiga dengan mujadalah, yaitu dengan diskusi atau dengan debat billatihi ahsan, diskusi atau debat dengan cara yang baik. Maka ini tiga marhalah yang disebutkan oleh Allah taala di dalam surah An-Nahl 125, Yaitu uslub dalam dakwah ila Allah, cara dan metode dalam berdakwah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama dan utama adalah dengan hikmah Dengan hikmah disebutkan oleh para sahabah Dalam menafsirkan ayat ini Al-hikmah adalah Al-Quran dan sunnah Al-hikmah adalah dalil Adillah Al-Quran Dan sunnah Dan Kesepakatan para sahabah Maka itu adalah hikmah Barakallahu fikum Maka wajib ketika berdakwah kita ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala wajib kita menyampaikan dalil Al Quran dan Sunnah Nabinya Nya Alaihi Wasallam atau kesepakatan para Sahabah atau Sunnah Sunnah amalan amalan para Sahabat atau para Salafus Saleh. <coughs> Maka ini makna hikmah Naam Sebagian ulama menjelaskan di antara makna hikmah secara lugatan adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Barakallahu fikum. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Secara bahasa itu adalah hikmah. Dan yang dimaksud dalam secara istilah syar'iah hikmah kesesuaian dengan makna bahasanya Yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika tempatnya untuk berlemah lembut, maka wajib dengan lemah lembut. Ketika tempatnya wajib untuk tegas, maka wajib dengan tegas. Ketika tempatnya mengharuskan untuk berkeras, maka wajib dengan cara keras. yaitu gholzah atau gildah. Wa alaihim wa ma'wahum jahannam. Seperti Allah taala berfirman tentang kaum munafikin ketika telah diketahui bahwa mereka itu orang-orang munafiqun maka Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk bersikap keras kepada mereka waghldu alaihim wama jahannam wabisal maseer bersikap keraslah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni kepada munafikin dan kafirin maka ini makna hikmah yang Benar di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl ayat 125 ini. Jadi bukanlah hikmah dimanahkan kepada satu makna yaitu berlemah lembut saja. Naaam tetapi hikmah, tetapi di sini adalah hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Allah Taala tidak mengatakan udahu ila sabili robbika bilin. Ya berifkiwalin Allah tidak mengatakan berdakwahlah di jalan Allah dengan lemah lembut saja atau sebaliknya Allah tidak mengatakan udah wilasabilrobbi kabilgilbah ya aubishidah dengan keras ya tidak tetapi Allah mengatakan dengan hikmah yang menunjukkan barakallahu fikum sesuai dengan makna bahasanya yang dimaksud dengannya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namun wajib kita mengatakan bahwa asal dasar dalam berdakwah di jalan Allah tidak mungkin kecuali dengan cara hikmah yakni dengan cara lemah lembut. Itu yang pertama barakallahu fikum karena ketika kita berdakwah kepada orang pada awalnya mesti kita tidak mengenalnya, kita belum mengenalnya. Apakah dia orang yang keras dalam menolak atau dia orang yang lembut dalam menerima atau dia orang yang suka berdebat yang suka Me, mempermainkan ayat Allah Ta'ala atau bagaimana ya sifat dan sikapnya, kita belum mengetahuinya maka al-asal dalam dakwah, wajib dengan lemah lembut, barakallah fikum naam kemudian merhala yang kedua setelah kita berdakwah dengan hikmah Ternyata dakwah tersebut Tidak diterima Oleh orang tersebut yang kita dakwahi Maka Tahap yang kedua adalah dengan nasihat yang baik Yakni maksudnya dengan pendekatan Ya Pendekatan Kita berdiskusi Dengannya dengan memberi nasihat Mendekati dia dengan nasihat yang baik Memberi terhib Motivasi dan memberi terhib Ancaman dengan ayat-ayat Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah mungkin saja dia kemudian, ya, uh, nak merasa takut kepada Allah Subhanahu Wataala sehingga dia menerima nasihat tersebut. Nak, maka ini yang dimaksud tahap yang kedua, yaitu nasihat yang baik dengan pendekatan. Nak, semoga dia bisa menerima. Nasihat tersebut ketika disampaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan ayat-ayat yang menganjurkan, memberi semangat kepada surga Allah. Dan sebaliknya dengan ayat-ayat ancaman yang menakutkan, memberi rasa takut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahap yang ketiga, ketika nasihat yang baik ini juga belum diterima. Maka beralih pada tahap yang ketiga, Al-Mujadalah. Kita ajak dia diskusi. Mungkin saja dia punya syubhat, dia punya dalil yang samar bagi dia. Yang dia salah menempatkan dalil tersebut barakallahu fikum. Maka butuh adanya mujadalah, yaitu diskusi yang baik. Naam, mudah-mudahan nampak kebenaran. Naam, dalam diskusi tersebut nampak kebenaran barakallahu fikum. Sebagian orang ya. Dia menutup pintu. Nah, menutup pintu untuk berdiskusi. Ini tidak benar barakah lufikum. Ya, akan tetapi berdiskusi ini adalah perkara yang masyruah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akan tetapi diskusi atau debat itu dilarang. Kepada ahlul bid'ah. Kepada ahlul ahwa. Kepada ahlul syubhat, Orang-orang yang suka membuat penyamaran. Dalam islam. Kepada orang-orang yang suka mempermainkan ayat-ayat Allah. Atau hadis-hadis Rasulullah. Suka bersilat lidah. Maka yang seperti ini dijahui untuk berdebat dengannya. Nah seperti orang-orang liberalisme. Dan yang sebisalnya. Nah akladiyun. Orang-orang yang memiliki. Yang terlalu percaya kepada akalnya sehingga dia mengagungkan akalnya maka yang seperti ini tidak disyariatkan untuk berdebat karena dia akan mendebat-debatkan ayat Allah Subhanahu dan Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an la yujadilu fi ayatina illa kafaru tidaklah orang-orang mendebat-debatkan ayat-ayat kami kata Allah melainkan mereka itu orang-orang kafir nah maka ini debat yang dilarang. Adapun di dalam ayat ini, Allah taala perintahkan tahap yang ketiga dalam berdakwah setelah hikmah dan nasihat yang baik adalah perintah untuk mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan cara yang baik. Menyampaikan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah sisi pendalilannya, istimbatnya, na'am, kaidah-kaidah syariah, ya, terkadang luput dari seseorang. Nah. Mungkin dia terlalu sibuk misalnya. Ya. Seorang dai atau seorang muslim terlalu sibuk mengurus permasalahan misalnya fikih. Ya. Sehingga dia sibuk dengan fikih, tidak sempat untuk belajar tentang manhaj, tentang bagaimana bermuamalah dengan kelompok-kelompok, individu-individu. Ya. Sehingga Terkadang dia berbaur dengan ahlul bidah. Duduk bersama ahlul bidah, ahlul ahwa dan seterusnya, ahlus syubhat dengan anggapan bahwa itu adalah hal yang baik. Nah Kemudian ya, debat atau diskusi itu ditontonkan di khalayak ya pada umat. Maka demikian itu memberi sisi yang madarat Naam memberi mafsada kepada umat maka butuh untuk diberi nasihat bahwa jidal yang seperti itu tidak dibolehkan berdasarkan firman Allah taala yang telah saya sebutkan tadi dan juga firman Allah taala yang lainnya Idza ra'aitalladziina yahuduna fii ayatina fa'rud 'anhum hatta yahuduu fii haditsin ghairih Kalau engkau melihat orang yang mendebat debat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka menjauhlah jangan engkau duduk bersamanya fa'rud fa 'anhum Hatta Yahudi fahadzkinu kaidi hingga mereka mau meninggalkan perdebatan-perdebatan tersebut. 6. Wa imayun siyan nak syaitan, falatakud mahuk badezikro maal kaumil dholimin. Kalau syaitan melupakanmu, ya sehingga engkau duduk kembali dengan mereka, maka setelah engkau diingatkan, falatakud badezikro. Jangan lagi engkau duduk bersama mereka. Yaitu orang-orang yang Zalim Demikian Kemudian dari tiga uh, Marhala ini Al-Imam Bibril Qayyim Menjelaskan ya Tahap yang keempat dan yang kelima Tahap yang keempat Adalah tahap التahdir. Setelah diskusi Debat juga tidak bermanfaat Tidak diterima Maka dengan Kata Lima Belas qayyim dengan tahap tahdir, yaitu memperingatkan umat dari syubhat atau dari kebatilan kesalahan orang tersebut, supaya umat tidak mengikutinya. Ke enam kemaslahatan umat lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu orang tersebut. Setelah tahdir pun tidak bermanfaat, dia terus bertambah dalam kebatilan atau syubhat itu tadi. Maka tahap yang kelima adalah al hajr yaitu meninggalkan menghijroi dia dan mengingatkan orang-orang untuk tidak mendekatinya. Nam, ini cara berdakwah barakalawwim di dalam syariatul Islam berdasarkan firman Allah Taala dalam suratun Nahl 125. dan juga berdasarkan ayat-ayat yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim. rahimahullah Taala dengan lima fase tersebut. Naam, demikian ikhwanifidina azakumullah Min syuruti Al-Muslim, diantara Syarat-syarat Seorang Muslim yang Hak Naam Kemudian As-Syeikh Rahimahullah Ta'ala uh, Beralih kepada Pembahasan berikutnya Yaitu syurut Qabulil kubu, amal Yaitu syarat diterimanya amalan dan ini sudah berulang-ulang kita jelaskan. Enam dari syarat diterimanya amalan apa saja atau ibadah itu dua syarat mutlak yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yaitu ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung kesyirikan berupa riya atau ujub. ingin dilihat dalam amalan tersebut ingin didengarkan dan ingin berbangga dengan amalan tersebut maka semua itu menodai atau merusak keikhlasan kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian di sini Ashyikh menambahkan yang ketiga dan yang keempat dari Syarat diterimanya amalan adalah al-iman billahi wa tauhiduhu yaitu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syarat diterimanya amalan. Naam, yang aa uh, Naam, sebenarnya syarat ini bisa kita masukkan ke dalam syarat yang pertama yaitu syarat ikhlas yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Naam, karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid. Naam. Adapun jika dipisahkan disebutkan secara tersendiri fala ba's sebagaimana yang disebutkan di sini oleh al-syeikh rahimahullah yaitu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala inna alladhina amanu wa amilu salihat kanatlahum jannatul firdausi nuzula sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga firdaus <coughs> dan mereka mulia di dalamnya naam Maka Allah Taala menyebutkan yang pertama adalah innalladzina amanu orang-orang yang beriman, yang kedua waamilus shalihat beramal dengan amalan saleh. Mereka itu yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya yang dimaksud dengan iman di sini <coughs> adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan amalan saleh adalah amalan yang mengikuti Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian syarat yang keempat yang ditambahkan oleh Syekh di sini adalah an la yumfidu sahibul amali imanahu bi kufrin aw syirkin bi ayusri fasyaian minal ibadati li ghairillah, kadu'a anbiya wal auliya wal amwat wal isti'anati bihim. Yaitu agar seorang muslim yang melakukan suatu amalan tidaklah menggugurkan amalannya atau keimanannya dengan kekufuran atau kesyirikan. Yaitu dia memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti berdoa kepada para nabi, kepada para wali, pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan meminta tolong kepada mereka. Semua itu adalah. Perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau, atau kesyirikan. Maka. Seorang yang beramal. Tidak boleh dia melakukan sesuatu yang dapat. Menggugurkan amalannya tersebut. Seperti kekufuran. Demikian pula kesyirikan. Barakallahu fikum. Naam. Artinya ketika dia melakukan kesyirikan, maka amalan itu tidak akan diterima. Ya. Karena dia campuradukkan dengan kesyirikan, dia mencampuradukkan dengan kekufuran. Bar <tuh> Ya, di sini berulang-ulang kita jelaskan. Ya karena beliau menyebutkan contoh di sini seperti doa Al-Anbiya berdoa kepada para nabi, kepada para wali, yang ini banyak dilakukan oleh kaum muslimun Yang mereka sebut dengan tawassul ya, Yang mereka sebut dengan tawassul Dengan as-salihin Maka ini adalah merupakan Perkara yang dilarang bahkan Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Dalil-dalil tentang ini kita Sudah sering mengulanginya Di dalam surah Az-Zumar ayat yang pertama Atau yang kedua Kemudian di dalam surah Yunus Ayat 18 Nah Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan pada kedua ayat tersebut Bahawa Berdoa melalui para wali-wali Itu adalah syirkum billah Walladzina takhudu Min dunihi awliya Ma na'buduhum illa liqorribuna Illawallahi zulfah Ya orang-orang yang mengambil dalam beribadah kepada Allah mengambil tandingan-tandingan dari para wali-wali Mereka mengatakan Ma illa, illa Tidaklah kami beribadah kepada mereka itu Melalui perantara mereka Melainkan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya Tetapi Allah Ta'ala memfonis Itu adalah orang-orang yang membuat tandingan kepada selain Allah Ta'ala Nah dalam ayat yang lain wajabulna min dunyulahimalah yang nuru mala yang fauhum wajabulna haulai syufau na indah Allah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Taala yang tidak bisa memberi manfaat dan menolak madarat tapi mereka mengatakan tidaklah kami beribadah melalui mereka-mereka itu sebagai wali-wali Allah. Karena mereka lain dapat memberi syafaat kepada kita di umul kiam. Nam, fa Nasallulah salamul al afiyah, alasan itu tidaklah dibenarkan oleh Allah Taala, karena Allah Taala menyatakan itu adalah yaabudunah min dudillah adalah perbuatan beribadah kepada selain Allah Taala yang disyirik. Nam ayat yang sangat banyak sekali barakahlovikum. Nam, ada pun sebagian mereka melakukan shubuhat. Dengan dalil-dalil bolehnya tawassul. yaitu seperti kisah Al-Abbas. Yang dimana diminta untuk berdoa kepada Allah Ta'ala meminta hujan. ya Di uh, solat istisqah. Atau di uh, istighafah. Ya, ibadah istighafah yang dilakukan oleh sahabat. Naam. Maka itu bukan tawassul yang syirik. Tetapi itu tawassul yang syar'i, iaitu pelakunya masih hidup, ya. Yang kedua, dia ada di hadapannya, hadir, bukan gaib. ya. Apakah dia sudah meninggal atau walaupun masih hidup, tapi dia jauh di tempat sana, diminta untuk dia apa, di, di, disebut namanya, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima doanya. Ya dengan menyebut nama wali tersebut yang berada di seberang jauh sana. Barakallahu fikum. Maka yang seperti itu tawasul yang syirik walaupun pelakunya masih hidup. Jadi dalam riwayat <tuh> ya itu tawasul tapi tawasul yang syar'i karena pelakunya masih hidup dan dia berada di tempat. Nah, maka itu boleh kita meminta doa pada orang yang soleh. Ya yang kita anggap lebih bertakwa kepada Allah dari kita, semoga apa kita minta dia mendoakan kita doa kebaikan. Itu boleh bar kalau <tuh> Wallahu taala alamu bisawab. Karena waktu salatul isya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita cukupkan dengan doa kafaro majelis. Subhanakallahumma wabihamdik syad walailahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhir dakwahnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.